Ádjöndiköfli, Eyðing-Belalands og Fall-Fingolfs. Fingolfur konungur Norðursins og hákonungur Nolta sá nú hver þjóðans hafi fjölgað, hve hún var orðin öplug og hafi egnast verðuga bandamenn þar sem voru mennitnir, svo fjölmennir og djarfir. Hann fór því enn einu sinni að huga að árás á angbönd. Því hann gerði sér grein fyrir að hættan bóði jafnan yfir þá en umsáttushringurinn var ófullkominn og morgun vart frjáls að vinna að vígbúnaði í djúpum námum og finna upp víðisfélar sem enginn gæti spáð fyrir hann kemi fram með þar miða við vitneskju sína eins og hún var þá talði hann ráðsins skinnsamleg því að korki hann né aðrir naldar skyldu til fulls hvað mikil veldi morguns var þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að hann var orréin svo öflugur að það var fávíslætt að ímynda sér að er gætu vænst nokkurs lokasægur símirönum áún utanankomandi hjálpar. Kvart sem þeir röðuðu aðgerðum eða letu þar tefjast. En nú var landið þeira orðið og og sína, svo frjósamt og fagurt og konungsríkin svo víðáttumikl og glæst að flestir náldar gerðu sig ánægðar með hástan hlutana eins og þeir voru. Þeir væntu þess að þannig myndi það haldist og voru því seinþreyttir að hæva árásir og leggja út í stríð þar sem margir þeirra myndu láta lífið, kvort sem væri í sigri eða ósigri. Því skeltu flestir skollaeirum við ákalli og aðvörun um og sérstaklega gerði fjanórssinnir lítið úr hættunni, að minnsta kosti að sinni. Á meðall höfðingjanólda voru þeir ángráður og agnór í norðurliðum fyrurlanda einir samhuga konunginum, því að þeir byggu þar sem þengir í og ógnina á í blasti beint við. Vegna leilera undirtekta var því ekkert úr því að sóknar áallanir fengols kemur til framkvæmda og friður ríkti í landinu enn um skeið. En þegar sjötta kynslóðmanna frá Bjári og Maraki var komen til fullorðins ára en þá voru 400 ár og 5 og 50 liðin síðan Þinkólfur komi fyrir sundið þá skall lífir það íslsku fár sem hann hafi jóttast. Og reynti svo enn æilegra og skyndilegra en hann hafi nokkúttíma getað óóra fyrir í sínu myrkasta ókta. Blasið 175. Því að morgott hafi svo óóra undirbúið ára sína í leini og magnað víbúna sinn meðan ýlskan kraumaði sí vaxandi í hjartans og hatrið á norðlum varð ábyskara Nú ráðgerði hann ekki aðeins að útríma óvinnum sínum heldur klakkaði í honum að fá tækifæri til að eiga og sörga allt landið sem eruðu lagt undir sig og ræktar og fægðar sem mjög að það var orðið yndislegt Sákt er jafnvel að honum hafi verið halt á því hver ákavaran var að komast til frammjá öllu sitt skemndarverk að hatrið hafi yfirstigið skinsemina Ég hefði beðir aðeins lengur, þar til allur undurbúningur væri fullkomnaður, þá hefðu allar eins að líkindum tekist út í hörgur, og ekki hjá því komist að nóldum yrði gjörsamlega útrymt. Honum urðu á þau mistök að vanmeta baráttu frek álfa og taka ekkert tillit til manna. Komin var vetur, nóttindim og tunglvana, og víðar lendur ardgalin, grænusléttu, lágu opnar og breyttu úr sér undir, undir köldum stjörnum, allt frá fjallavirkjum nólda til róta þengirýma. Varðeldarnir torðu döflega, og fátt var í varliðinu, og á slettunni voru aðeins fáir vakandi í herrbúðum rittarana frá móðulandi. Þá skindilega klefti morgótt af stað miklum logandi eldfljótum, sem streymdu fram raðarinn balrokkar frá þengirýma, ólgandi og vertlandi út yfir slettuna og hjápnfjöllin spúðu frá sér eldgósum í ótal eitruðum gerðum, og stækjan af reknum í loftinu var ógeðsleg og banvæn. Þannig gjör eitti eldflaumurinn grænustlettu. Glófandi hraunkvikan sveið grasið svo hún umbreyttist í útbrunna og einmannlega auðn, fulla af kæfandi ríki, bera og líflausa. Eftir það var farð að kalla hana anfáglít eða kæfis anda. Þar lágu sviðin bein undur berum himni því að margir náldar vörðu fótum sittni að forða sér þegar hrað streim eldfljóti þeim og þeim gafst korki hóll mjög upphækun til undankomu. Aftur á móti veittu hæðir fyrurlanda og skuggafjöll þessu ofsalega reynsli frá. En þvílíkur var hitin að eldar kviknuðu á lungu færi í skóginum líðum þeirra sem sneruða angböndum og varð kófið svo þygt að það olli ungþeyti meðal verjandana. Tannig hó Dagur Braggolak, eða eldibranda orustan. Í fararbrotti fyrir þessum glóðum elds fóru nú glárungur hinn gildi ættfæðir drekanna. Hann hafi nú náð fullum yllir misfroska og honum fyldi á eftir barrógarnir, og að baki þeirra komu svartir herir orkanna í þvílíkum merðum að nóldar hafðu aldrei geta séð fyrir nýja ímynda sér neitt þvílíkt. Blasiða 176 og þeir ruddust af þvílíku offorsi á virki nólda hvar sem þau var að finna, og röfuð þannig hvarveitna umsátuskvína um angbönd og mörkuðu niður hvar sem þar gotu fundir nólda eða bandamenn þeirra, gráálfa og menn. Sumum öflugustu andstæðingum Morgots var tortímt strax á fyrstu dögum stríðsins, og í ringureiðinni var hinum sem undankomust dreipið á dreif, svo þeir fengu ekkert tóm til að safna liði nýja styrkja sig og byggja öfni í ervarnir. Fjöra land ætlaði síðan aldrei að verða með öllu laust við styrreftarátökin, og svo er talið að eldibranda orustinni hafi ekki lint fyrir en með næstu vorkomu, þegar fór að draga úr sókn Morgots. Þannig lauk hinnu langa umsátri um angbönd, og óvinir Morgots voru dreifdir og sundræðir. Flestir gráalvarnir flýðust huður á og drógu sig með öllu út norðustríðinu. Sumum var hleftin í Dóriat, konungsríki Þingolts og um tíma eldist hann við þann leiðsauka. Þar orðið líka öryggir, því að valdi meðlíunni drottningar var ofið um landamærin, svo að ekkert illt fekk aðgang að huldaríkinu. Aðrir hröktust lengra á flottanum, og leituðu hælis í virkjónum með hafið og í narkáþránd, og sumir flýðu burt úr belalandi, og földu sig í sjöfljóttalandi, eða fórja fylg yfir fjöllin og reikudu húsviltir í óbyðum. Og fregnirnar af Að umsáttriðum ángbönd hefur verið rofið, bárust austur fyrir fjöll til þeirra manna, austlingana, sem enn sáttu þar eftir. Sýnir Finnfinns máttu bera hitan og tungan af atlegunni yfir grænusléttu. Ángráður og agnór í fyrurlöndum voru báðir vegnir, og með þeim fjall brególas höfðingi bjársættar og margir stríðismenn þeirrar þjóðar. En bara hír bróðir brególasar var til varnar vestari hæðunum nær síriónskarði. Þangað kom á finnráður felagundur og hafði hraða sér svo mjög á vett vangur söðri að hann hafði ákafanum þóttir látt fram úr liði sínu og stóð nú umkringdur með fámönnum flokki sínum í blóðfenjum eða seregg. Hann hefði næstum öruglega fallir eða verið tekin höndum ef bara hír hefði ekki komið rað með öplugustu köppum sínum og bjargað honum. Þeir mynduðu spjótgirðingu allt utanum hann og líðans og þannig brutust þeir út úr orustunni en við mikið mannfall. Þannig slapp félagundur heilla á húfi og sneri aftur til djúbyrki síns í Nargothránd, og hann sór eið að eigi lífi fóspræralægi við bara hýr og gaf honum segnetring sinn að lífi gjöf. Bara hýr var nú réttur höfðingi bjálsættar og sneri við til eitra fölulanda, en flestir af þjóðans flýðu byðir sínar og leituðu hælis vestur í háfjöllum móðulanda. Svo aðgangshörð var sóknum orkots að finngólfur og finngón gáttu ekki komið sonum finnfinns til liðveyslu og liðsafli þeirra sjálra frá móðulöndum var hrakinn til baka með miklum skaða að virkjum skuggafjalla og tókst þeim aðeins með herkjum að verja þau fyrir orkum. Blasiða 177 Undir vekkjum lindarvirkis hjá uppsprettum síri hóns fjall hafa úr gullunloka þar sem hann var að verja baksveitir höfingasíns finngóns var þá sextíu og sex ára og með honum fjell yngri sonurans gundór, skotinn mörgum orfum og voru þeir sárt af álfum. Þá tók galdór hinn háfi við höfðingatikna föður sínum og yfir hinn mögnuðu og háu skuggafjöll komst engin streymandi eldflaumur og hvorki orkar með balrokkar fengu yfirbugar hristilegar varnir álfa og manna svo hrundið var atlugu ofinnanna inn í móðuland. Þessi stað stóð nú fleigur þeirra frá virkjumskugafjalla inn í hlýðararm sóknarhefs Morgots, en feingólfur leti síðar inn í heilu hafi óvinnafylkinga. Verst fórstríði þó með sinni fjanors á austurmörkinni og hrundu næstum allar varnir þar undan viðstöðulausri sókn organna. Óvinnirnir komist út um þröngaskarð, aglón, þótt að kostaði heri Morgots miklar fórnir. Ein selegormur og kúrfinnur voru yfirbugaðir og flýðu suður eða til vestus að dori að og náðu loks eftir langan ringulreiðar og ráðleisisflóta aðaleið til narkóþrándar og letuðu þar hælis hjá finnráði félagundi. Þannig æxlaðist það til að þeir urðu til þess að verulega styrk narkóþrándar en nær hefðu þeim verið, eins og síðarkomiljós, að reyna að standa styrkir eftir í austrinu með sínum frendum. Því að þar vann Mæðurós næstum yfirnáttúrulegar heitutafir á vívellinum, svo að orkar flýðu undan honum í hrönnum. Nú myndist hann kvala sinna á þengiríma og hvít glóandi hadrið brann innra með honum, svo hann líktist helst einhverjum anda sem rís upp frá döðum. Þannig náðu óvinnitir ekki virkinu á sífriðahæð eða heimring, sem var til þess að margir hinna dáðum prýttu íbúa fyrulanda og fleiri kappar af östurmarkinni söpnuðust að Mæðurósi og eldu hann til gagnsóknar og þannig tókst honum um tíma að loka aftur þröngaskarði svo að orkar fengu ekki komist eftir þeirri leið niður í Bela-land. Hins vegar yfirbuguðu óunitnir rittaranlið fjánálsbræðra á Lóðsland, norður slettunni miklu, en það kom þangað sjálfur glárungur, dreginn eldsglóandi og ruttist óstöðvandi innum að og ger eitt í landið milli hinn að tvekja upptaka kvísla geljónsfljóts. Eittnig unnu orkarnir virkið í vesturliðum reyðistjál er og fóru eldi um östurdalina, tar land Karanthýrs, og þá sörguðu þeir svart heilsvatn, eða heilivorn. Þaðan rýðust er vestur yfir Geljónsfljót, með eldibrundum og hryllingi, og komist land inn í östur Maklor hélt til liðsinnis við Mæros á sífriðahæð, en Karanthýr flýði, og saminnaði leifa liðsins, dreifðum veiðiþjóðum amróða og amrásar sunnar á Belalandi. Læs ég það 178 og en stöðvðust ekki flótti þeira fyrir því þeir voru komnir suður fyrir vegja enda Ramdal lengst í suðri en þá komu þeir sér upp varðstöðu á einmannahæði Amon Erep byrjuðu þar aftur að viða sig nýju liði jafnvel með hjálp græna húlvana sem ságu að nú var alvarar á ferðinni og það næði til þess að orkarnir komust aldrei inn í sjöfljótaland né meðal skóa eða til óþeyðana í suðri Fréttir fóru að berast til móðurlands að fyrurlönd væru glötuð, sinirfinfinns hræktir og dreppnir og flestir sinirfjanurs hefðu líka hrækist á flóta frá löndum sínum. Þá sá finngólfur ekkert annað fyrir sér, að því er honum virtist, en algjöra óbætanlega eyðingu allra ættstofnanolta í fullkomnu ráðleysi og óseyrum. Þrungin ofsaleri reyði og örvendingu, steigan á bak og rökkála sínu mikla stríðsfáki reið a leitt stað og þít eingum að ætla sig að halda aftur hann svo fysti hann yfir kævisanda dor nú fágleytt þar sem áður var græna slätta eins og stormkvíða sem þyrklaði upp reykinn og öskunni og allt sem varð að veyjans flíði í dauðans óboði þær hjartöðu þetta væri sjálfur ormar svo oft sá fengið reiðinar æði kom yfir hann að sjónir hans skínu sem augu vala þannig komst hann án þessa nokku tengistöffa hann leið að hlíðum angbanda Knúði hortn sitt, barði bylmingsögg að látumstleirum og skoraði á Morgott að koma út til einvígisvísig. Og Morgott tók áskoruninni. Það var í síðasta sinn í þessum styrjöldum sem Morgott kom út úr virkisínu og sagt er að hann hafi eigi verið fús að taka einvíginu því að þótt hann væri öplugasturallara í heiminum var hann um leið valin sem haldin var hræðslu. En hann gat ekki left sér að výkja sér undan áskoruninni frammi fyrir öllum forengjum sínum því að klettarnir endurköstuðu skerandi tónum frá horni Fylgóls og rödd hans gallvíð hvæll og skýr niður í dýpstu hol angbanda og Finngolfur frjáði honum Þorss kallaði Morgott þleidu og þrælahafðingja þá kom Morgott úr bæli sínu kleif hægt upp frá Nerðanjarðar hásæti sínu og fótatak hans var sem þrumugnír neðan jarðar þann kom út búinn í svartri spangabrynju Og knæðiði yfir konunginum eins og törn með járnkorunu sína, rísavaksin skjöld kolsvartan á hann skjaldarmerkis, og varpaði yfir ansæðing sinn skugga sem stormskýværi. En það glitti í feingolf landfyririnninn hann sem glitrandi stjörnur, því að ringabrinni hans var alls silfröð og blár skjöldurinn settur kristöllum, og hann reddi upp sverð sitt ringil, stjärðsverðið, sem glitraði eins og klagið en Morgott hófa loft grónd sem kallaður er Morkin, slaghamar undirheima og hjóanum sem þrömu En Finngólfur vég sér fimlega undan högginu og Morkin rauf aðeins voldungan gíg í jörðina sem uppafspruttu eldur og einbyrja. Blasiða 179 Morgott reyndi margsinnis að höggfa Finngólf sem hljóf svo snögt undan að líktist eldingu frá myrku skýi. Í hvert skipti brá verði og tóksta særa morgott sjö sárum, og í hvert skipti gaf morgott frá sér skerandi sálsaukavegin, svo að herir angbanda litur fallast nýður, huldu andliti nýður á jörðinni í angist og óbvera bergmáluðu um öll norðurheruðin. En að lokum mættist konungur. Þá verpaði morgott skildi sínum yfir hann og þrýst honum nýður. Þriðsvar varan hann knúin niður á hnén, en Þriðsvar reysa hann upp aftur og lyfti brottnum skildi og begluðum hjálmi. En jörðin allt í kringum hann var rifin og tætt, og því nauta um eina hóðuna og fjöll aftur fyrir sig undan fótum Morgots. Þá steig Morgot vinstri fæti á hálsónum og þá var sem heilt fjall hefði alltið yfir hann. Samt í hinstu og örvendingar tilraun Tókst finngólfi að leggja sverði sínu ringli í fót anstæðingsins. Blóðið guðsæðist út, sart og rjúkandi, og fyllti gíhólunar sem opnast höfdu upp undan höggum morgins. Þannig let lífsitt finngólfur hákonungur nálda. Stoltastur og hraustastur allra hinn að fornu álfakonunga. Eigi gáttu orkarnir stert sig af þessu ennvigi við liðið. En álfar syngja heldur einhvað söngu um það. Því að til þess er söknuður þeirra of djúpur að þeir geti afboruðan. Þó hefur frásöfnin varvest því að þórundur Arnakonungur bar tíðin til til Gondolíns og þaðan til Móðulands fjær. Því að Morgott tók lík alvakonungsins, brautað og ætlaði að kastaði fyrir Úlfa. En þá kom þórundur með vangafit frá hreðri sínu á gjáttindum, stefti sér yfir Morgott og krafsaðan með kvössum klónum í framan. Vængjaþýtur þórundar var sem kvinur í stormum manmes, og hann þreif líkið upp í voldugum klómsinum og lyfti sér snöggt hátt yfir örfaskot ork, orka og bar konungin á brott. Og hann laði hann upp á fjallstind sem horði úr norðri yfir ein huldadar gondolíns, og turkon konungur kom upp þangat og resti háa grjóðvörðu yfir föður sinn. Engin orki torði síðan nokkur sinnni að klifa upp í skörð fengolsfjalls. Næ kom hann nálægt gröfinni. Þá til örlög Gondolins voru komin fram vegna svika innan ættar. En Morgott stekk æti síðan við og fék engar lausn þjóninga sinna. Og framan í fésinu baran hjótt ör eftir klær þorundar. Hátt risu harmakvein móðurlands þegar fréttist af falli Finngols. En Finngon tók djúpri sorg við konungdóm í Og þar með há konungdómi allra nolda. En són sinn Aroftaka er einn í onn, sem síðar nefndist gilgalað álvakónungur sendan til öryggis í fóstur til hafnanna. Blasiða 180 Nú hafði morgott ægivald yfir öllum norðurflóðum en bara hír fjast þó ekki til að flýja frá fyrirlöndum. Heldur varði þau grimmúlega hvert fótmál fyrir lofinunum, svo að segja máttu til hinsta manns og allir skóarnir í norðurliðunum Fengu smám saman á sig svo ógnarlegan og dulmagnadansvip, að jafnvel orkar hættu að þóra inn á svæðið nema í brýtni þörf. Síðan var það kallat tár nú fúin eða hryllis gukkar langt. Trén sem uksu þar aftur upp eftir bruna eðingustrýðsins, urðu svört og ljót. Rætur þeirra kræklóttar og klóruðu sig gegnum jarðvegin eins og klær. Þeir sem lentuðongað inn, viltust og blinduðust, voru kyrtir eða brjáluðust af sveimandi hryllingsvofum. Það lokum var staða bara hýls orðin svo vonlaus að eiginkona hans emelda hinn karlsterka yfirgafan, þó hefð hún heldur viljið halda áfram að berjast við hlýðans. En hún greip til þessa ráðs til að bjarga konum og börnum. Hún sapnaði öllum saman sem eftirlifðu, fjekk þeim vopn sem vopnum kunnu að beita og hjælt með þau upp í háfjöllin fyrir ofan þau og þrætti háskaleiga stíga, Það þurðu komist loks eftir áföll og eind til bjargaskóar. Sumum þeirra veittu halaðar viðtöku, en önnur heldu áfram yfirfjöllin til Rökkurlands, Dór til þjóðar Galdós Háðórssonar. Þar í hópi var að ríjana dóttir Belagunds og Morven sem kallu var Eletven eða Álfarljós dóttir Baragunds. En eiginmenn sína, sem þar eftir, sáu þær aldrei framar. Því að orkarnir eskluð á uppi og drápu hvern á fætur öðrum, það til aðeins tólf menn voru eftir með bara hýri. Þeir voru beren sonur hans, baragundur og belagundur bróður sinir hans, sinir brekkulasar og nýju trúfastir þjónar ættarinnar, og varðvettur snabn þeirra síðan með virðingu í söngum nólda. Þessir þjónar voru ráðrúinn og dagrúinn, dagnir og ragnar, gildur og gorlými ógjafusami, arðaf og úrfell, og haðaldur hennungi. Þeir gerðust útlagar sem áttu sér enga von. Örvæntingafullur flokkur stígamanna sem kvorki gatt komist undan nekjefist upp. Bústæðir þeirra voru eittir, eiginkonur þeirra og börn handtekin, drepin eða flúin. Frá móðurlandi fenguð þeir kvorki fregnir nýr liðveistu og bara hýr og menn hans voru hundeltir eins og veiðitýr og þeir hörguðu upp í nakin hárlöndin ofan við skóarmörkinn. Og reykuldu þar milli kjarna og um Klettdóttar heiðar sem allra lengst burt frá ljósnirum og göldru morgorts. Náttból þeirra var beiteilingið og þak þeirra skýja himin. Í hartnar 2 ár eftir eldibranda órustuna vörðu naldar en þá vesturskerðin við upptök Sirius flóts því að máttur ilmis ríkti í þeim vörtnum og kastalin mínast týrið á Sirjónseyju var svo öplugur að hann stóðst allar ára orka. En þar kom lokum eftir fallfinngols að Sauron, hinn mesti og hlæðilegasti allra þjóna Morgots, sem á sindramáli var kallaður Gorthaur, tók að sér að vinna kastalan og réðst til atlugu við orðráð finnfinnsson, törnvörð á Sirjónseyju. Blasiða 181 Seiron var nú orðinn ram göldróttur sem gat stjórnað skuggum og vofum. Engin frjáfnan vits. Meir var hann grunnaður um miskurræleysi í mætti sínum. Hann vann skapaði allt sem hann snertti, afbakaði allt sem hann ákvað. Hann var höfðingi Varúlfa. Ríki hans var palastaður. Hann vann mínast kýrir út í á Siríanseyju með áhlaupi. Því að dimpt skí óktans kom yfir verjendur virkisins og lamaði þá og orðráður var rækin á braut og flýði til narkóþrándar. Sauron gerði kastalan að upplugasta varturni Morgots, virki illræðis og ogna. Og hinn fagra Sýriónsey var fordæmt og nefndist tól inn gauðrhoð eða varúlfa heia. Nú gatt engin lifandi vera sloppi lengur um Sýriónstal, því að Sauron hjælt upp í stöðugum njósnum úr turninum, það sem að sat líka oft sjálfur. Nú var svo komið A morgott reyði þá líka yfir vesturskörðum og ókninn frá honum vofði yfir slettum og skógum Bela-land. Allt í kringum móðulönd hérsta náfram að elta óvinni sína, miskunnalaust á röndum, leita uppi félustafið þeirra og vinna virkið þeirra hvert á fætur öðru. Svo sóttu fylkingarans niður með Sirion í vestri og kælu í austri og þannig umkringdu þeir dóriðjad og herjuðu á löndin svo að dýr og fuglar flýðu undan þeim og auðnin og dauða þögnin breyttist stöðutt lengra og lengra frá norðri. Þeir tóku margar nólda og sindra höndum, herleitu þá til angbanda og gerðu þá að þrælum sínum, kristu úr þeim alla hæfileika þeirra og þekkingu í þjónustu morgots. Og áfram gjaldan stöðust að senda frá sér njósnara og flugumenn, sem byggust gerfum og töluðu fallist. Þeir gáfu login lovorð um verðlögn og ágóða til að vekja ágirnd, og með slægum orðum reyndu þeir að stopna til ótta og afbrýði með þar fólksins, með því að saga konunga og höfðingja um græki og svík hvers við annan. Og af völdum bölvunarinnar vegna frendvígana í Svanahöfn var þessum legum oft trúað, því að hugir og hjörtu álvana í Belalandi höfðu myrkvast af örvendingu og ótta. En mest óttuðu snoldar svík sem er eigin frenda, sem hefðu gest frælar í ángböndum, því að morgott beittisumum þeirra til ítlvirkja tóttist veit að þeim frelsi og sendi það út af örkinni, en allan vilja þeirra hafðan brotið nýður og hlekkað við huga sinn, svo þeir sneru allir aftur til hans. Af því leiti að jafnvel þótt einhverjum að fengumast tækist raun og veru að og snúa aftur til skilfólksins, voru þeir tortriðir og ekki veitt viðtaka, svo er máttu reyka um löndin sem örvandingarföllir útlagar. Blasiða 182 Morgott þóttist líka hafa sérstaka samút með mönnum. Ef einhverjir þeirra fengust til að hlusta á bóðskapans, sæðan þeim að allar hörmungar þeirra slöfuðu af þjóngun við uppresna líð nólda, en þeir skiltu hljóta virðingu og verður laun hins réttmæta konungsmiðikars ef þeir gengu í hans sjónustu og yfirgæfu uppresnasekina. En fáir af þremur þjóðum ætana fengust til að hlýða á hann. Til svoði að byrð lengi þverúðarfullir upp í hárin á hannum, Því beindist Hátur Morgots að mönnum. Hann ofsótti þá af íllkýrni og sendi þjóna sína líka til að ná taki á þeim sem byggu austan fjallana. Sagt er að á þessum tíma hafi menn þeir sem lendust svarðar fyrst komi til Bela-lands. Sumir voru þegar leynilega í þjónustu Morgots og komu samkant kalli hans. Þó þurftu það ekki vera þeir allir, því að orðspor af Bela-landi hafi borist víða, það við fregnir landslagi og vötnum af styrrjöldum þess og auðæfum svo að reikandi fætur manna og austurslóðum voru í þá daga stöðugt stefnustæknar vestrur á bóginn þessir austrænumenn voru lágasknir og digrir handlegir langir og sterkir litarrátturinn dökkur og guleitur hárið svart eins og augun þeir voru af ótal þjónvernum áttum og fjölskylddum og var smekkur þeira misjæfnum sumum fjöll við dverga fjöllanna en sumum við álvana. Mæðurós, sem ennhjert helst uppi viðnámi gegn óvinnónum, reyndi að gera sér grein fyrir stöðunni og heiða sér eftir því. Hann sá greinilega auðmann veikleika og vopnaskort nólda og ætanna. Á meðan grifjur angbanda virtust hafa ótæmandi vopnabyrðir og framleiðslu nýra vígvela var haldið stöðugt áfram. Því greipandi þessar ás í vandraðum sínum að styrkja sig með þér efna til bandalaga við þessa ný og vingast við þaðingja þeirra. En eða fremstir í þeirra flokki voru bór og úlfangur. Morgott var hinn ánæðast í með það. Til þess hafa nemið dætlast því að þeir voru flugumennans. Sýnir bórs voru bór látur, bór og bór handur. Þeir gengur til liðis við mæros og maklor og gerðust trúir þeim. Þannig brugðust þeir vonum Morgott. Sýnir úlfangs eins svarta voru úlfastur Úlfarður og úl dóur inn bölvaði. Þeir gengur til liðs við karantýr, sóru honum trúnað reyða, en svíku hann á örlagastund með skelvilegum afleðingum. Fáleikar voru á milli ætana og þessara austlinga, en þeir mættust sjaldan og höfðu líti saman að sjalda. Þegar nýju aðkommumennir heldur sér lengstum í austurbelalandi, en haðórsættin var nú að mestu innilókuð í móðurlandi og ættbjárs nær því gjör eitt. Að komendur sem fengi höfuð bústa meðinni suður í Bjarkaskógi liti sig í fyrstu lítt varða hvað væri að gerast á norðurvísstöðunum. En nú eftir að Morgott hafði náð yfirráðum yfir Sirius skærði fóru orkarnir að verða ágengari og hefði herhlaup suður á sletturnar. Blásið 183. Þannig stóð ógnin nú við bæjarþyr halaða og kom til vopnara átaka á milli þeirra og inrásarleiðis orka. Þær eins og áður hafi Þú eru halaðar hugþjar við bardagamenn og ætluðu ekki að láta hrekjast í út skóginum sem er unnuð svo heilt. Meðal allra frásagnanna frá þessum tíma af ömulegum ósigrum og uppgjöf eru nú varveittar sagnir af sérstökum heitutæðum halaða sem skáru sig alveg úr. Eins og áður var rakið hafi sauðron nú unnið mína stýrið í síríu og leið þá ekki á löngu áðr enn orkar komu æðandi og veltandi niður vesturskarði. Og þá hefðu þeir líklega að sketa farið báli og brandi um allt landið, alveg niður til ósa Sirjansfljóts, ef ekki halmýr hafðingi halaða hefði sendt hraðbóð til Þinghols konungs, því að hann var mikill vinur álvana sem gætti úr landamæra Dóriads. Þá kom Beli í stórbógi, fóringi landamæravarða Þinghols úr Dóriad, með mikill lið sindra, vopnað öxum inn í bjarkaskó og lágu þær í leinum með heimamönnum. Allt einu komu þeir í halmýr og beli með vígalegt lið sitt úr þykni skóarins, reðust á heilt herfylki orka að óvörum og gjör eittu því. Far með var nægilega hamlað gegn svarta flóðinu og norðrin, og eftir það forðu orkar ekki árum saman að fara yfir hiljá eða teiklín. Þjóð Haleiðar sat á meðan í þriði en öllu viðbúin í bjargaskói. En þannig mynduðu þeir einnig skjólvegg fyrir konungsríki narkóþrándar sem gafst um leið kærkomin frestur til að ebla varnir sínar. Á þeim tíma tvöldust húrin og húor sínir Galdurs af rökkurlandi meðal halada, því að þeir voru skildir. En á dögunum fyrir eldibrandastríðið höfðu þessar tvær þjóðir ætana haldið sammeinlega mikla hátíð, og þá gengur Galdur og Glórheiðil börn haðurskullin lokka að eiga hareiði og haldír, börn halmýls hafðingja halada því voru þessir tveir synir Karldórs í fóstri í bjarkaskógi hjá Halgíri móðurbróður sínum að sið manna þegar afburðir þessir gerðust og þeir tóku því báður þátt í þessari frægu orustju við Orka og það meira sé húor því ekki væri rétt að halda aftur að af honum þóttan væri aðeins 13 ára en piltarnir lentu í litlum herflokki sem stígjaðist frá og orkarnir hrökktu niður að grjótavaði eða britajak og þar hefðu þeir verið eða dreppnir nema fyrir tilstilli ilmis vatnadróttins, sem enn var áhrifamikill í voðum Sirjánsfljóts. Þétt móða rauk upp af annni og hultið á sjónum óvinnana, svo þeir sluppu á yfir í dimbrur, döbru slóðir, og reykutu þarum hæðirnar undur hömurum gjáttinda, þar til þeir voru orðnir snar rugglaðir í öllum svika villum landsins og vissu heldur ekkert hvernig þeir að komast til baka. En örnin þórundur hafði fylst með þeim og sendi hann tvo af fjónum sínum þeim til hjálpar. Þessir máttugufuglar tóku þá upp og fluttu þá yfir ringfjöll inn í hinn lendadar tömhlaða og til hinnar hulduborgar gondolíns sem engin maður hafði áður augum litið. Blasiða 184 Túrkon konungur tók þeim vel þegar hann frétti að vættum þeirra. Þegar auk þess að hann hengi bóði draumi frá ilmi vatnandrótni sem varaðan við þeim hættum sem væru í vændum og reðunum til að taka vela móti afkomundum haðúls, því að þaðan er síðar hjálpa þá í neyð. Húrin og húor tvöldust þar sem gestir konungs í hærtnær ár, og sagt er að á þeim tíma hafi húrin lært mikið af sögnum álfa og fengið lokund skilning á ráðum og markmiðum konungsins. Því að Turgon var mjög hændur að sonum Galduls og talaði mart við þá. Hann langaði mjög til að þeir settu staði gondolín, Og ekki aðeins vegna lagana að engin ókunnugur korki álfurni maður sem kemur til borgarinnar mætti fara þaðan aftur, fyrir en konungurinn letti af banninu og ein hulda þjóðans kemur fram í derstlósið. Heldur meira að því að honum þótti mjög vænt um það. En húrin og húr þráðu að mega snúa aftur til þjóðarsinnar og taka þátt í þeim styrjöldum og sorgum sem nú hrjáði hana. Og húrin sagði við turkon, herra, við erum aðeins stöðlegir menn og öðruvísi en eldar. Þeir eru svo langlífir og fá tækifæri til að berjast við óvinnina langt inn í framtíðin. En tími okkar er naumur. Áður en við er litið munur vonir okkar og kraftur visna. Þauk þess fundum við ekki leiðina til gondolíns og raunar höfum við ekki hugmynd um þann lendardóm hvar borgin stendur. Þið vorum fluttur ingað óttaslegnar og undrandi um hávegu himinsins og til allrar hamingju voru auku okkar slegin blindu. Þá bænherði Turgonráum og sagði, þið megið fara hérðan sömuleið og þið komuð. Ef þórundur Arnarkónungur vill flyt ykkur. Ég mun vissulega sarkn ykkur, en svo kannar fara skams á tíma hvarða elda af í hittum staftur. En Mægill, sístur sonur konungs, sem voldugur var í gondolín, saknaði þeirra ekki, þótt honum gremtist hvað konungurinn var eftirláttur við það. Hann var líkt hrifin af mönnum, hverra ætta sem þeir voru, og hann sagði við húrin, Náð konungs við þigar meiri en þú gerðir grein fyrir, og ekki vinist nú halda jafn fast við lauginu áður, því að þá hefður ekki átt annar kosta völ en að dveljast hér til aði viloka. Þá svaraði húar honum, víst er náð konungs mikil, en ef venjuleg lofurð okkar næja ekki, þá erum við reyðubunir að sverja við reyða. Og breyðutir unnuð þess dýran eið að upplýsa aldrei um neinn ráð túrkons og halda leyndu öllu sem er höfðu sér í ríki hans. Svo köttu þeir og erfnirnir komu og báruðu á burt í náttmyrkri og settu þá niður í heimabyggðeira í rökkurlandi fyrir dögun. Það séða 185 Ætt menn þeirra fagnuðu þeirra, því að sendi bóðar frá bjarkaskói hefðu talið á að. En þeir voru ófáanlegir, fengusti geininsunni til að upplýsa föður sinnum hvar þeir hefðu tvælist. Letu aðeins í það skína að erfnirnir hefðu bjargað þeim í óbyðum og bóruðu En Galdor saði, hafusti þá við í óbyðunum í heilt ár, eða gistuði þið í hreyri Ardanna? En mér sínist nú að ekki hafi ykkur skort fæði, og klæði hafi þið fengir. Svo þið snúið aftur eins og glæstir prinsar, en ekki sem einnir flækingar eða væplur skóana. En þá svaraði húrin, láttu þið að næja, fæðir minn, að við komum aftur. En eður leikur að baki því að við fengum að snúa við. Þá spurði Galdor þá einskis frekar en hann og marga fleiri grunaði það sanna og furður af endurkomi húrins og húors barst til eyrna þjóna Morgots. Enda þótt Turgon hefði nú freknað af því að umsaldriðum angbönd væri rófið, var hann ófáanlegur til að skerast í leikinn og senda lið sitt út í strýd. Vist vissan að Gondolinsborg var orðin öplug en taldi enn ekki tíma til komin að ofinberðað. En um leið, Óttaðist hann að rof umsátursins væri upphaf að hruni nólda, nema þeir fengi utan til hjálp. Því sendan flokka gondolína á laun nefrað ósum sirjánsfljóts og út á balaregju. Þar smíðuðu þeir skipaflóta, sem lagði upp í leiðangur til hennar fjartstu vesturálfu í einundmanns. Þau skildu leita að valalandi til að beigðast fyrirgefningar og hjálpar vala. Og þeir grátt bændu fugla hafsins um að vísa sig leiðina. En hafið var vítt og vilt og yfir þeim lá enn skuggi fordaningarinnar, og Valaland huldist þeim. Því komust engir sendibóðar turkon samgata. Margir þeirra fórust, og fáir sneru við, en skapadómur gondolíns nálgavist. Morgott fekk ymsar flugu fregnir af þessu, og hann varð órólegur mitt í öllum sýrum sínum. Mest var hann áfjáður í einhverjar upplýsingar um felagund og turkonn. Fjæ þeim var það samvert að þeir höfdu horvið eins og jörðin hefdi glipta en voru þó ekki dauðir. Hann óttastist mjög yfir kerju byggju og hvaða skrávefur þeir kynnu að geta gert honum. Hann hafði á lísu heyrtt flekt nafnið Nargoþránd en vissi ekki hvar borgin stóð nær hver sterkunvæði. En um gondólín hafði hann engahugmynd og því var hann áhykjufullr yfir því hvað orð hefði orðið um Turgon. Hon var svo mikið í muna komast Að hann sendi meiri skara njósnara og flugumanna inn í bela en nokkru sinni fyrr. Henn kallaði aftur móti megin heri orka til baka inn til angbanda. Því hann gerði sér grein fyrir að hann gæti enn ekki unni fullnar sigur. Hann týrti enn frekar að ebla sig. Hann sá líka að það höfðu verið mistök hjá honum að meta ekki réttilega hugrekki nólda, nýja bardagamóð manna sem með þeim börðust. Blasiða 186 Þóttan hefði unnið stór sigur í eldibranda óhristu og valt við óvinnum sínum hræðlegu tjóni þá hafði hann ekki síður sjálfur orðið fyrir miklum stakkaföllum. Og þóttan heldi enn fyrir löndum og Síríonskarfi virðust eldar nú smámsamman vera násir eftir fyrstu hrakværirnir og jafnvel vinna aftur sum landsvæði sem er rauð mist. Þannig gatt virðst að morgott hafi gefist upp á útilæislestefnu og sýnilega komist friður aftur á í suðurhluta Beralands. En ná það var vart að því að sjámátti af reykjarpólstrum að vopnasmiður angbanda voru í fullum gangi. Að sjö árum liðnum frá fjórðu orustinni endun í að morgott árásir sínar af enn meiri krafti inn áður. Í þetta skipti sendi hann ofur eflir liðs gegn móðurlöndum í vestri. Atlagan að skorðanum í skuggafjöllum var sérlega svæðsin og í umsáttrunu vilindar virkisýrjóns fjall galdor hinn háfi, höfðingi rökkurlanda af örvarskotið. Hann hafði staðið að vördum virkisins fyrir finnkon hákonung, en á sama stað hafði faðir hans haður gullunlokka áður falli. Húrin sonur hans var þá uppvaksin til fulls mandómsfroska og reyndist afar öplugur og fær bæði til líkama og sálar. Hann rakti orkana með miklu blóðbæði burt fraskukafjöllum og veittið þeim um eftirför um víða kæfisanda þar sem áður var grænast letta. En Fingon konungur átti í baslimið að halda aftur af herjum angbanda, þar sem þeirraðu tekið stóran krók út á freirana og sóttu að honum úr norðrínu. Sú orusta fór fram á sjálfum sljættum móðurlands. Þar átti Fingon við ofurefli orkafylkingana að veðja. En þá komu skip Sirdáns siglandi í miklu veldi inn eftir drengistfyrði með óvæntan liðsauka á stundu neðarinnar, og fjalaherinn skaut fleig inn í fylkingar orka úr vestriði svo þær og hrökluðust burt á óskipulegu undanhaldi. Eldar rósuðu sigri og bógrittrar þeirra eldu flóta orkana alla leið norður að játnfjöllum. Húrin sonur Galdors tóknu við ríki í konungdæmi Hathors í Rökkurlandi, Dór Lómin og þjónaði finnkonni. Húrin var læri veksti en fæðir hans og sonur hans sem á eftir fylgdi en hann var óþreytandi og þrautsegur á líkama liðugur og skjótur eins og kyn móður hans, harreyðar af ætt halada. Kona hans var morven álvaljós, dóttir Baragrunds af húsi Bjárs, ein kvennana sem flýðu hásljættu fyrulanda með ríjonu dóttur Belagrunds og emuldu kallsterku móður berens. Þá var svo komið að allir útlagarnir á heiðum fyrulanda voru fallnir eins og lístverður hér og eftir, nema einn, Berenn sonur Barahýrs, sem einn komst af við illan leik og leitaði hælis í beltislandinu Dóriat. Læs 187